بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا شنابه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ كمالي 10. آية الله سبحانه وتعالى فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا مالي Birinci, fi-di, uzatma-dı, məd təbi çünki dedir ki, məd hərflərindən əvvəl və burada da yə hərfi-di, gələrsə bu zaman fi hərfi iki hərfi müqdarında uzatılacaq. Sonra qulubihimdəki olan məd yenə də məddir, qulubihim iki hərfi uzatılır, çünki biz deyik ki, məd hərflərinin isədir, üç, hansılardır? Əlif qalır, məd özü nə deməkdir? Uzatma deməkdir, nə, nə zaman məd baş verər? əcər, əlif əlifin üzərində heç bir hərəkə olmazsa nə fətəhə olar, nə kəsrə olar, nə damma olar və əlifdən özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fətəhə, yəni ə olarsa bu zaman əlif iki hərəkə miqdarında uzarlacaq, yəni ə üstəcəl ə bərbəd iki ə bir də var ə və həmçinin və və yə əcər və füskunlu olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma olarsa, bu zaman və,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 İdqamın lügəti mənası nə idi? İdqam İdqam, həriflərin bir-birinə daxil olması deməkdir Və burada idqamın hansı növüdür? Hansı növüdür? Hansıdır? İdqam misləyin Yaxşi nə deməkdir idqam misləyin? Nə deməkdir? Eyni cinsli iki hərifin bir rast gəlməsi zamanı yaranan həriflərin toqquşmasına idqam deyilir. Yəni, əgər mim MİM'lə tokuşarsa, b be, ilə tokuşarsa t te, ilə tok, tokuşarsa bu zaman ne olar? İdran baş verər ve MİSLEĞİN MİSLEĞİN yani Ərəb də MİSLEĞİN yani eynisi eynisi Və fikir verin Fî gulûbihim maradın birinci MİM'in üzerində hiçbir Tələkə yoxdur. İkinci mümzəndə nədir? Şəddə şəd şəd edir. Və idğamın əsas qaydası nə idi? <coughs> i̇dğamın qaydası buyurdu ki, idğam baş verdiyi halda birinci əlifi yox olacaq, ikinci əlif isə şəddənləcək. Və bu da idğamın əsas qaydalarındandır. <coughs> Sonra Fİ QULUBIHİM MƏRADUN FƏZƏDƏHUM ULLAH Yəni, çoxumuzun səhv etdiyi yerlər, bəziləri burada MƏRADUN deyir. MƏRADUN, MƏRADUN, MƏRADUN Ben çox bir şey vermişəm. Fî qulubihim mə radun deyil. <fî> qulubihim mə radun. Ne. <fî> qulubihim mə <naradun> radun. Amma rə kalın olduğu üçün, yani çoxumuz buna fikir vermedi. Ha? Ona görə ele bildik ki, bu da adı. Yani <fî> mə <mâ> hərfi ümmən fəthə. Bütün yerlərdə ince okunur. Yalnız huruf-ül isti'lə. Kalın hərflerden başka. Amma mim isə ince hərflerdəndir. Ona görə ben okuduk ki, fī qulūbihim maradun fazādahumullə artıq nəy nə dey? n səsinin nunu burunda gizdətdiyi. Nəyə görə? Nə baş verdi? İxfa baş verdi. İxfa-nın mənası gizdəltmək deməyidi. Yaxşı. Nə zaman nə baş verirsə ixfa olar? Əgər ıı, əgər sukunun və ya tənvillərdən sonra ixfa hərif, 15 hərfi gələrsə Bu zaman ihfa baş verəcək. Gəlin beləyliyək, ne sizlə? Bu 15 hərfin, gəlin 28 hərfi sayaq bir dənə və onları yəni bölüşdəyik. Bunun sikunlu gəlmürək. Sikunlu gəlmürək, amma un gəlir. Sikunlunun və ya sonra. Gəlin bu 15 hərfi, ümmən, yəni bu 28 hərfi nəyək, paylaşıqaq. Əlgəl sikunlu və ya sonra elif gələrək, nə baş verər? İzhar. baş verər izhar nə deməyidi? açıq adıyla. əgər sukunlu nun və sonra və hərfi gələrsə nə baş verər? iqlaq baş verər. iqlaq nə deməyidi? çevrilməy deməyidi. bu zaman nə olur sukununun və ya tənvinlərin? mimə çevrilir. əgər sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra nə baş verər? iqfa baş verər. sukununun və ya tənvinlərdən sonra sə hərfi gələrsə iqfa baş verər. cim hərfi gələrsə baş verər. ha hərfi Əzhar baş verər Kha harfi gelirse Əzhar baş verər Dəl İhfa Dəl İhfa Ra İdgâm Bilagunna Zeyn İhfa Sin İhfa Şin İhfa Sad Dab Ta Vah Ay İzhar İzhar Yani Əzhar ne demeydi? Artır Açıq aynı okudu عين ازهار عين رنث ازهار ف اخفاء قاف اخفاء اخفاء في الف ك اخفاء لام بلا غنه م idgham ma'a al-ghunnah idgham ma'a al-ghunnah idgham ma'a al-ghunnah ya mim wazmun mimda sonra ya mim nun idgham ma'a al-ghunnah wa idgham ma'a al-ghunnah idgham ma'a al deməli izhar hərfləri 6 hərfdir boğaz hərfləridir və 3 hissədən çıxır Ha? Bu, boğazın əvvəlindən, deməl, çıxır, xa və qa izhar hərfidir. Yəni, əcək sikununun və ya tənbillərdən sonra, ən, in, undan sonra, bu altı hərf gələrsə, sən sikununun və ya tənbilləri açıq aidin bir şəkildə ifadə edəcəksən. Deyirəm, xa, qa, ain, hə, həmzə, bir də hə. Bunlar nədir? İzhar. Bir dənə hərif, bə hərfidir, çəyə şey, onda nə olur? idğləb olur. Məal oldu 7. Ha? Neçə hərfi olanda ihf olur? 15. Və qalanı da olur nə? İdğam ma'al gunnə bəla gunnə. Şardı getdi. Yəni sukunluğun və ya tənvinlə 28 hərfin 28-indən də baş verəndə hər halda bir qayda mütləq və mütləq baş verməlidir. Davam edirik. Və burada fikir veris çıxıb mən oxudum ki, Fİ QULÜBİHİM NƏRADUN FƏZƏDƏHUM ULLAH Artıq <coughs> Nıh -sə, səsini tutdum, burunda tutdum və buruna ifadə etdim. Səbəb, aleykü səlam, səbəb odur ki, burada Fə hərfi gəldi və deyir ki, Fə hərfi nə? nə hərflərdəndir? İxfa hərfləndir. Məli, burada nə etməli? Səsi buruna verməli. Yaxşi, nə cür ifadə olunur İxfa? Yəni, məsələn, biz dilin ucunu əcər bamağa tokundursaq, Ənn çıxacaq, Ənn Amma ixfada nə olur? Dilimizin ucunu Damağın yanına, yaxınlığına çoxundurmalı Amma dəymədən, yəni məsələn Əgər biz dəydirsəyik, olacaq tutaqçı şey, fi QULÜBİHİM MƏRADUN Artıq dəyil, olmaz, bu düzgün deyil Yəni incəyirsən, ixfada sözü nəyə deməyəsəyik? Gizlətməyik Yənin səsini burnunda verib gizləyəcəksən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 Sohud edir fi فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُمْ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ Həmçin, fəzadada nədir? Məd, təbiyidir, təbiyim etdi. Çünki əlif gəldi, fəzadə, fəzadə, iki əlikə. Əlfin üzərində heç bir əlikə yoxdur. Və əlifdən gələn həlfin əlikəsi nədir? dat hadi bu zaman iki hərfi midana uzat. Zə görürsüz ki, Allah sözünü nəciz qalın dedim. Nə, nəyə görə qalın dedim? Allah Çünki lafsul-cələlə əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə və ya dammə olarsa bu zaman Allah sözü qalın oxunur. Amma əslə baxsaq, ləm həmişə incədir, düzdür? Biz deyirik la lilu demirik la Amma əgər qalın o zaman olar ki yalnız yalnız yalnız Allah sözündə Allah sözünə əvvəl gənə hərfin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa bu zaman Allah sözü qalın oxunar və deyicək fəzə dəhumullāh Allah qalın amma incə oxunar o zaman ki Allah sözündən əvvəl gənə hərfin hərəkəsi kəssə olar bismilləh deməli bismilləh səddi Bismillah demək səhftdir. Nəyə əsasən? Çünki Allah sözünün əvvəl gənə hərfinə nəkəsi? Kəsirədir, və dəmə deyil. Ayət oldu? Dağım edirik. Fi qlubihim <tuluyum> məradun fəzədəhumullahu məradan. Dayandım. Demədə biz demişdik ki, əcər hər hansı bir sözün və hər hansı bir ayənin sonunda vəkv eləmək istəyəyir, dayanmaq istəyəyir, və həmin sözün sonu, əcər ə, i, u, in və un olarsa nə olar? Həmin sözün sonu sukunlu olar. Məsələn, buna misal olur. elhamdülillahi rəbbil aləmin oldu elhamdülillahi rəbbil aləmin. Hə? oldu bismillahir-rəhmanir-rəhim. Məsəl, e, ar oldu ar-rəhim. Amma yalnız və yalnız əgər sözün sonu en olarsa, bu zaman en-in itəcək və ə iki hərəkə miqdarına uzanacaq. Fikir verəyəm. Fəzədəhumullahu məraban Əsi budur, məraban, düzdür, məraban Nə qırı dam dedim, çünki dad hərfi nə əlflərdəndir? Qalın əlflərdəndir, məraban, mə demədim, məraban Bu zaman dayandığımız dayanmaq istəsi, bu zamanımız səsi itəcəkdir Və həmin ayənin sonu iki hərəkə miqdanda uzanılacaqdır Oxuyuram, bir dəndə baxın, Allah aşkına deyir ki Fəzədəhumullahu Narada 2-dən artıq uzatmaq keçiyəndə keçiyən olmaz. Yaxı ki. 2-dən artıq uzatmaq keçiyən olmaz. Həfsanəsinə görə. Narada. Həmçinin burada bu aydın da məncə düzdür? Düzdür? Bəli, Həmçinin burada ayağın üzərində belə bir şara var. Ona deyirlər silə. Sablamğa. Bunun mənası neydi, ahi ahi, ahi, nə idi? Əxifillə, əxə, idi bu? Həm keçə bilərsən, həm də bəyə məq, bəyə məq olar. Amma daha əfsəl keşmədi. Yəni daha əfsəl budur ki, bu sözü ondan gelen sonra sözlə birləşdirsən, oxuyasan belə. fiqulubihim naradun fazadahumuddahu maradan Altıq birləşdirəndə nə baş verər? İdğam, nal baş verər.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 İki forma, ikisi də səhidir. Amma daha güzəl olar ki, daha əfsəl olar ki, çünki sıvə sözünün manası vasıl sözündən gəlir. Sıvə vasıl. Yəni, birləşdir. Yəni, bunu onunla nə ilə? Birləşdir. Həmçinin, وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyimun Fikir beyelim. Demədim ki, وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyimun Demədim. Açıq aydını oxudum. وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyim Nəyə görə? Ç Nədir? İlham bilalın nədir? İzhardır. Çünki skullunun və ya sonra əlif hərfi gələrsə bu zaman nə baş verər? İzhar baş verər. Yəni, açıq aydın, ən, in, un. Yəni, ümumən skullunun və ya in, unlar bütün hərflərə, 28 hərfin, 28-dən rast gələndən nəsə bilib qayda baş verməlidir. Və təcvidin də gözəlliyi bundandır. Burada gəldir. Və biz burada oxuduğu şey, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ اُن إن onu yani n səsini açıq bir şəkildə ifadə etdi nəyə görə? Çünki elif gəlir. Elfin üzə və elif də izhar hərflərindəndir. <Gülüş> Həmçinin <Han, cindir> ki: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Fikirlərin, əlīmun artıq nə dodaqda izlətdim. Nəyə görə? İqlab baş verdi. İqləb sözünün lügəti mənası nə idi? Çevirilməkdir. Nəyi çevrilmək? Nəyi çevrilmək? Nunu, mimət çevrilmək. Yəni əcəs səhqunlu nundan sonra və ya tənbillərdən sonra b-hərfi gələrsə bu zaman mın səsi nəyə çevrilir? Mimət çevrilir. Və fikir verin, fikir verin. Bakın, ədəbun əlimun Ududan sonra min var. Və biz dedik ki, Qurayn-ı olan minlər iki cür yazılır. Biri mimul haram, haram olan mimdir, hansıcə yatsı formada yazılır. Yani artıq elə bir ki, yatmış formada yazılır mim, elə bir ki, yatıb. Amma iqlabın mimində isə mim aşağı formada yazılır. Bunun esli, bu sözün əsli: "Vələhum əzabun əlîmun", "əlîmun" bəna kən yəkilirdi. Amma biz dedik ki, iqlab baş verdiği zaman sukunlu nun və ya tanvinlərin n səsi b hərfinə toxquşduğu zaman n səsi mim hərfinə Və bir deyil ki, İqləb'in məhşur iki cürdür. Hansılardır? Birincide, dolaq yumma. Mesələn okumak. Ve ləhüm əzəbun əlīmun bimə kənu yəkzibun. Ve biz deyil ki, bu zəyfirəydi, Allah-u ələm.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 Bir var və lahum mə'azabun tam bir şəkildə. Amma burda isə 90% belə səsburundan çıxacaq ikinci rəydə. 10% isə ağız boşluğundan ifadə olunacaq. Ay nə oldu deməli? Deməli səhilə budur. Və dedi ki, hər hansı bir qaydanın uzatma miqdarı nə qədərdi? 2 hərəkət. Yəni əgər iqlab olarsa, ihfa olarsa, sözü izhar yox. Heç harda heç bir uzatma yoxdur. İqləb olarsa, iqfa olarsa, idğam məlğun nə olarsa, bu zaman sən bunları nə? Qaydanı bildirmək üçün iki və ya üç hərəkə gələk uzadasan ki, daha gözəl çıxsın. <coughs> <coughs> İsmi istəyənəniz, iki ərkə bilimdə hansı çoxdur. Məsələn, <coughs> İki hərəkə uzatdı. <coughs> yəni, bu səsi, çünki qayda baş verildi. Qayda baş verildiyi zaman iki hərəkə nə ilə uzatdıq. <coughs> Söyəndə dağım edir, əlsma edir. وَالَهُمْ عَذَابٌ əlīmٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ bima kanu bima kanu artıq ma tabi birinci də mənalı əlif uzandı çünki əlfin üzərində heç bir şey yoxdur fikir verin və əlifdən əvvəlki yəni hərfin hərəkəsi fəthdir ik hərfi uzatdı həmçinin ikincidə də kanu uzatdı ik hərəkə həmçinin üçüncüdə isə üçüncü mədd təbiidir vav uzandı ik hərəkə və biz fikir verdik ki vavdan sonra əlif gəlir və əlfin cəm şey. cəm və oxunmur. Hər hansı bir sözün buna misal biz yenə də de dedik, Əlbəqara surəsinin 5-ci ayəsinə baxa bilərsiz. Əlbəqara surəsi 5-ci, yəni 1-ci səhifədə. Orda ki: "Ulaikə alə hudan min rabbihim". Fikir verin, əlifdir, sonu vavdır. Amma vav oxunmadı. Çünki biz əsl vav oxsaydıq, qeyrəy deyərdi ki, ulāika, ulāika, ulāika. Amma nə oldu? Oxunmadı. Və yazıda var, amma üzərində sukun var ki, bu da nəyi bildirir? Orda vav oxunmur. Aydın oldu? <gülüyor> Həmçinin walahum mə'azabun alimun <Sessizlik> bimə kānū yakzibūn. Sonda gələn mədd hansıdır? Məddul arıd. Üstükun. Uzatma miqdarı 2, 4, 6. Yani her hansı bir ayenin sonunda məd həriflerinden biri olarsa, əlib vaviyyə ve bu ayede vəkkf olunarsa, dayanılarsa, <gülüyor> bu zaman hemen ayenin sonunu sen 3 formada <gülüyor> okuyabilirsin. Ya 2 ilə, yani 2 həriki miqdarda, ya 4 ilə ya da 6 ilə. Amma en məhşur dörddür. En çox istifada ediyenler nədir? 4 ilə bakıyırlar. Aynı, Aynı oldu? oldu. Nam edeyim. Asma deir Va ida qilaləhum la tufsidū fil ardi qālū innamā naḥnu musliḥūn. 1-ci ki, vav hərfi Azərbaycan dilində olan v-dən fərqlənir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan dilində olan v Deməli, dişləri, qabaq dişləri dodağın altına vuruq. Deyilir ki, v, v, düzü v. Amma ərəb dilində olan vav hərfində heç bir diş rol oynamır, heç bir diş he neynəmi rol oynamır. Və burada dodaqlar gönçə şəkilini alır. Məsə baxın, vav, vav. Və diş rol oynamır, vav. Dodaq ilə bir alır ki, bu da ərəblərin vavıdır, va Və va. bəzlər bunu vədir, və, və, aynan və, vədir, və, və, aynan və, və deyil, və, və, Oldu? Dəvam edeyim. Və əzə qîle lehum, x-sindər var? Uzatma var. Və əzə qîle, və əzə qîle, iqer ke. Birimdə de elifdir, ikincsiyse yəli. Və əzə qîle lehum, lə, Lə, yenə uzatma. Lə, tufsidu, yenə uzatma. Vavdır. Sonra elif gəlir. Əlifi oxunmuruq, çox sukun var. Fil, ərddi, fil, ərddi. Yaxşı, mən sual verim sizə. Burada ra sukunu gəlir. Ra, burada ince oxunur, yoxsa qam oxunur? Kim dəyər? Qam oxunur. Niyə? Səbəb? Özün ət həgəlirsə bu zaman ra hərfi qanı. Yəni nə demək istəyirəm, qəssin nədir ra hərfinin qanı oxuması? Ra hərfinin açıq və aydın şəkildə bildirməkdir. Məsələn mən deyə bilərəm ki, məsələn fil ardi, ardi fil ard, ard bilmir. Bə deyə bilərəm ki, fil ardi, fil ard, ard və biz dedik ki, ra hərfi elə bir hərfdir ki, bəzi hallarda incə və bəzi hallarda qanun oxunur. Və ona görə də alimlər rə hərfini qan hərflərdən saymiblar. Əcəl siz huruf-ül isti'lə qanun hərfləri fikir beləyirsiniz, görəşdir rə hərfi orada yoxdur. Nəyə görəyir yoxdur? Söz rədə, rədə, rədə. Düzdür, rədə, hərif, yəni məxrəc adı. Amma bu əməllərə görə, yəni bu cür iş, yani, işləndiyinə görə yani, bəzi hallarda incə və bəzi hallarda qanun oxunduğuna görə rə Yəni, bu tərəf, həm də o, o tərəf olduğu üçün, ora hərfi salıblar, incək sərəflər. Amma bəzi halarda nə oxunur? Qan oxunur. <gülüyor> Və biz dedik ki, fil ardı. Yaxşı, mən sual-sual verim. Çoxumuzun səhv etdiyi bir yer. Mən çox fikir verirəm. Çoxumuzun səhv etdiyi bir yer. Əgər mən burada bayansam, deyə bilərəm ki, əgə, məsələn, sual verəm. Əgər yəni, demək olar, olar ki, məsələn, beləm. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوهُ فِي الْاَرْضِ Demiyorlar? Fİ الْاَرْضِ Kətiyyen və kətiyyen Çoxumuzun, okuduğumuz zaman وَالْاَرْضِ Mən çox vaka işləm وَالْاَرْضِ Yani dağını vırır. Nəyə görür vırırsan? Akı, dağ harfi qalqalı harflerden deyil. Qalqalı yani ək sebəb elə. Qutbucan harfler 5 dir. Ve necə okumalıdır? Yaxşı, sual.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 Yə, fil -ard, yəni, bu səs çıxmamalıdır. FİL-AR-D Və dedik ki, bar hərfini məxrəcə haradır, dilin kənarını azı dişlərə, yanına toxundurmaqla DA-DA-DI-DU-ƏV-DA-İV-DA-U-DA da, da, da, da çıxır. Yaxşı, kim bunu bac bacarmasa, biz deyik ki, nə? Azərbaycan dində olan D hərfini desin, amma qalın bir formada desin ki, məsələn, BA-DA-DA, bizim D, kim hələ ki bacarmasa. Yaxşı, bunu əgər biz z oxuya bilərik. Evet. Oxuya bilərik ki, va izə qiləlahum la tufsidu fil arzi. Evet. Ha? yox. Çap yox, oxuma olmaz. Çünki Allah xəmdə deyir ki, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Biz bu Qur'anı ərəbcə endirdiyik. Və heç kimin də ixtiyarı yoxdur ki, Quran-Kərim əgər elmcə yənilsə, biz də hərflərini necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öyrənib, o Və ümumən heç bir istinadda, yəni heç bir Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn şəcələdə d hərfi z hərfinə deyilmir. Yalnız və yalnız qeyd fars ki, fars dilində, kim bilirsən, bilir, dad hərfi z, z kimi tələffiz olunur. Dad hərfi, ümumən fars dilində dad hərfi z kimi tələffiz olunur. Və ona görə, və heç kimdə ixtiyar yoxdur ki, hər hansı bir dilin üzərində quranikər, muxsun, Yəni biz deyə bilərik ki, məyximiz biz Azərbaycanlılar kimi gəlib. Necə? Məsələn, deyə bilər ki, vələhum əzəbun. Nə olsun ki, bu belə olmaz. Heç bir Qurani-Kərim innənzəlnahu Qur'anan arabiyan. Arabca indi deyirik, şükür. Hə? Yox, bu günah deyəndə bir sənə gəlir ki, təcvid qaydalarının ziddidir, olmaz. Olmaz bu cür oxumaq. Hə. Davam edək. Əleykum Sonra dedi ki, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا bakın fil ardi -er ardi er dadı çıxardıb artı o biri hərfə Çünkü çünki dadı çox səhvəsan qalıqala baş verə bilər Son dedik ki qalu inma Qalu, innəmə, nə baş verdi? Uzatma baş verdi, mədlul, münfasıl baş verdi və dediyi ki, münfasıl sözünün lügəti mənası nədir? Ayrılmaq deməkdir. Nə zaman baş verər? Əcər, mədhəriflərindən sonra gələn həmzə və ya əlif ayrı-ayrı ayrı kəlimələrdə baş verərsə, bu zaman uzatma 2 və ya 4 və ya 5 və ya 6 miqdanından ilmi? uzatmaq olar, caizdir, yəni bunun hükmü caizdir, yəni nə, nə deməkdir caiz, qəstirilmə, caiz nədir? İcazərdir. Bəli, icazərdir, yəni, yəni bunu əsli belə də qalu innəmə, düzdür, qalu innəmə, yəni alimlər deyilər ki, hətlə sən bunu uzatmasan da olar, Əsil, əsli kimi oxu, əsli uzatmadır, qalu ikərikə, əsli kimi oxu bəsdir ha amma gözəllikdəndir ki ümumən həm yarı yəni, məsləhət görür ki gözəllikdən ki uzatmaları biraz necə desəm çox çox iləsin. Quran onda daha da gözəlləşir. Çünki peyğəmbər səsəm həsrət ki məlləm yetağnə bil Qurani fə elaysa minna. Yəni Qurani gunnə ilə gözəl bir şəkildə oxu oxumayan bizdən deyil. Yəni nə məna da bizdən deyil. Yəni peyğəmbər səm həvəsləndirib ki insanlar Quranı oxuyanda gözəl bir şəkildə, gözəl bir səslə və uzatmaları daha çox etməklə olur? həm də fikir verisiniz ki, e, namazda insan gözəl bir şəkildə oxuyanda xuşu da olur. Ha? da olur. Zəzə, insan zəif oxuyanda vəsəl insan bilinməyəndə nə oxuyur? insanlar xuşunu tuta bilmir, tapa bilmir. Ona görə çalışın oxuduğunuz zaman gözəlləşdirin. Oxunu açıq bir şəkildə görsün. Sonra biz dedik ki, "Qalu". Fikir verin, burada yenə əlif var. Əlifin üzərində sukun var. Oxunmur və məddin əlaməti var. Bəs biz deyik ki, Quran həhəmdə məddin alamət nədir? Dalğadır. Bu dalığa şəkildir. Bu dalığa məddin alamətidir. Sonra dedik ki, innəmə, innəmə və bu iki hərfi saxladıq. Yəni, nunu saxladıq. Biz dedik ki, ərəbdində iki hərfi var ki, bunlar nə olur? Bunlar xoş deyir ki, şəddə olandır, nə olar? Uzansın. uzansın. Hansı hərflərdir? Nun və mimdir min və ki, hansı bu həriflər əgər şəddəli hər halda gələrsə, sevir ki, bu həriflər uzansın. Məsələn, deyirik ki, qalu innəmə innəmə və burada ya dana dana burada dana artıq iqfa olmur. Burada dilin ucu çünki nun məxrəci. Nunun məxrəci haraydı? Dinin ucunu damağa toxundurmaqla və səsi buruna verməklə xayşundan çıxan səsdir. qalu in, inn inn In... Həç bir hava çıxmır səs burunla, ağız boşluğundan. Və ikinci hərf hansıdır? Mimdir. Thun, thun... Həm ki, mim. Bu iki hərfi nə qədər uzatsan, ya yəni, nə qədər çox yox, üç. Üç hərəkət uzatma olar. Dörd hərəkət olar. Və bizim ən güzəl misalımız nəs surəsində olan misaldır ki... Nas, na -nas yox, nəs. Nas. Nas deyirlər, nəs. Nəs surəsində olan misaldır ki, biz deyirik ki... Qul ə'udhu bi Rabbin nəs, məlikin nəs. Fikir beynə qədər uzadıram. Üç və dörd. Yəni, bu, günnədir. Günnə özü, yəni, ne deməkdir? Burundan çıxan səs və şey. Məsələn, əcəl fikir bir səs, kimi deyim ki, gözəl günnə çıxardan. Şeyx Mişar Raşid. Çox gözəl günnələr var. Və ümumən, qiraat alimləri, təcvid alimləri, yəni, qiraatçılər yəni, Mişar Raşidin günnəsini çox beyn Çünki gözəl bir şeəkdir. Bir də fikr bel sizə qonnələrinə Nə surəsini bir dənə baxın, təzədən qulaq asın. Fikiran nə gözəl uğnələri var. Həmçinin dedi ki: İnnamə <gülüşm> nəhnu muslihûn. Aha, burada çox incə bir <gülüşməli> e, anlar var ki, incə bir məsələlər var ki, bunlardan biri nəhnu, nəhnu ha hərfidir. Mən qərədən nə şəhər hərfi var, iki hərf. Biri boğazın ortasından, boğazın sıxılması nəticəsində çıxır ki, bunlar da hə, o bursizə incə hədir ki, boğazın sonundan hə, hə. Mehnu hə açıq bir şəkildə hava boşluğuna, yəni burdan çıxır və o boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində çıxır. Həmkinin fikir verin, bir də diqqətlə fikir verin. İndi iki şəkildə oxuyacağam, iki formada oxuyacağam. Görün hansı daha düzdür və Qalu, innəmə nəhnu muslihūn Muslihūn İkinci formə Qalu, innəmə nəhnu muslihūn Ne felq var? Birincide herif Birincide Sin okundu İkinci de herif sindir Ve ikincisiyse Sat Hemkinin, biz deyəndə ki İhdina sıratəl mustaqim <ki> Ehdina siratal mustaqim Səhvdir Mustaqim səhvdir Mustaqim oxumaq olmaz Çünki mustaqim oxuyan da Məxrəc sabdır Mussa Mussa Mustaqim sindir Mus, mus, mus demək isə sabdır. Yəni bu elə bir şeydir ki Yəni hər birimiz buna fikir verməli Ehdina siratal mustaqim Düzdür İhdinə sıratəlmüstəqim səhti. Çünki mus ince bir məsələdir. Ona görə buna diqqət vermək lazımdır. Həmçinin burada da saddı səbdə, saddəsi qan hərflərindəndir və ifadə olunur ki, qalu innamə nəhnu mus sadd. Mus sadd. Əgər desə ki, qalu innamə nəhnu mus Şuraya sin, sə burada saptı, o xuyruq Qalu, innemə nəhnu muslihūr Və ayəm tərcüməsini götürəyəy, yani hər dəsli inşəə Allah tərcüməyəli yaşayın, həm əsələ olsun Allah əsələtə o münafikler hakkında dəyir ki Fî qlubihim nəradun fəzədəhumullāhu nəradun Onların geblərində xəstəli var Allah onların qəbində olan xəstəlikdir. Daha da artırar. Vələhum əzabun əlimun bimə kənu yəkzibun və onları ağrılı əzab gözləyir yalan danışıqlarına görə. Yaxşı, əgər mən birdən oxusam ki, Vələhum əzabun əlimun bimə kənu yəkzibun. Düz səhvdir. Nə deyirsiz mənə? Düzdür. Bu baş qiraətidir. Amma oxuduğumuz ayə isə Hafsanasim qıraətinə görə oxudu. Vələhum əzabun əlimun bimə kanu yəkzibun Hafsanasim qıraətidir. Vələhum əzabun əlimun bimə kanu yəkzibun Wash qıraətidir. Məna dəyişir. Məna məna məna dəyişir? Vələhum əzabun əlimun onları ağrılı əzab gözləyir. Bimə kanu yəkzibun yalan danışdıqlarına görə. Kədəbə yəkribu yalan danışmaq Və onlara əzab birlimdir, çünki onlar yalan saydığına görə Quranı, yalan saydığına görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalan saydığına görə onlara ağlardılar. Məna eyindir, nə demədi məna? Yalan danışıqlarına görə, iftira etdiklərinə görə, zəya yalan saydığına görə. Yəni baxsın məna bir-birindən nə deyib, əlaqədardır. Tərcümə nəyədir? Hər hansı başqa Və bu qiraətlər ki, söylür ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi bu 10 qiraəti nə Yəni oxuyublar və peyğəmbərəsəm təsdiqləyib. Və bu qiraətlər ümumən, e, yəni insanın e, daha da dəlil bazası çox oldu. Məsələn, deyə bilərik ki, burada məsələn ayəyə keçə bilərik vaş qiraəti ki, ümmən Qurani yalan saymaq olmazdısa ki, nəyə əsasən ayə əsasən? Hə görə. Valəhum əlimun bimə kanu yukədbun onlar Qurani yalan saydıqları görə onları ağlı bir əzab gözləyir. Amma ya isə, burada dəlil gətirə bilərik ki, onlar yalan danışıqlarına görə onları ağırlığa azabı gözəyir. Məli, artıq sənin dəlil baza nə olur? Daha da genişlənir. genişlənir. genişlənir. <coughs> Məlala tağa deyir ki, onların qəbrində xəstəliyi var, Bizə deyilək mərəz var. Azərbaycan deyilək belə bir söz var, mərəz. Bundan götürürlər, məral, məral. Amma zı deyil, vabdır, oldu? Zı deyil. Onların qəbrində xəstəliyi var. O munafiqlərin qəbirlərində xəstəliyi var. Allah onların qəbirlərində onlara bu xəstəliyi, bu bu xəstəliyi daha da artırar və onları ağrılı əzab görzdəyir. Hafsa görə, Hafskəlinə görə, yalan danışıqlarına görə, varışa görə onları ağrılı əzab görzdəyir. Onlar yalan sayğılarına görə. Həmçinin Allah söylədi ki: "Va izə qilə lahum la lə tufsidu fil -aq. Onlara deyildik Deyildiyi halda ki, yer üzərində fitnə fesad etməyin, qalu innama nahnu muslihun. O münafiklər deyələr biz islah edenlərdən iq, biz düzəldənlərdən biz xeyr istəyirik, biz sülh istəyirik və səl və səl. Qalu innama nahnu muslihun. Diyələr biz islah edenlərdən iq. Ve subhanecə Allahümə və bihamdik. Ve nəşhədvən lə iləhə illə əlt. Nəstəqfirüqə və nətub bilək.